Справді, збоку на передньому плані картини стояв невеличкий стіл, а біля нього стілець, на спинці якого висіла турецька шаль, а на столі лежала офіцерська шапка з султаном і шабля. На юнакові була сучасна сорочка з коміром, цілком розтібнутий жилет і темний, також розтібнутий сурдут такого крою, що він лягав м'якими складками. Цариця Небесна була одягнена, як звичайно, на полотнах найкращих давніх майстрів. Мені, відповів абат Крейслерові, мені речі на передньому плані так само, як юнаків сурдут, нітрохи не псують враження. Я навіть вважаю, що якби художник бодай у зовсім незначних дрібницях відступив від правди, він був би опанований не небесною благодаттю, а земною дурістю і марнотою. Він повинен був зобразити чудо так, як воно відбулося, правдиво відтворити місце, оточення, одяг, постати і таке інше. Хай кожен бачить з першого погляду, що це чудо сталося в наші дні». Отже, ця картина побожного ченця ще один прекрасний здобуток переможної церквою в теперішні часи невірства і зіпсованості. І все ж таки, заперечив Крейслер, і все ж таки, ще раз скажу, мені не подобається тут ні шапка, ні шабля, ні шаль, ні стіл і стілець. Краще, якби художник забрав усе це з переднього плану, а на себе накинув мантію замість сюрдута. Скажіть самі ваша велебність, чи могли б ви уявити священну історію в сучасних костюмах? Святого Йосифа в байковій курці, Спасителя у Фраці, Святу Діву в бантах і з турецькою шаллю? Не видавалося б це вам негідною навіть бридкою профанацією найвеличнішої теми? А проте й давні майстри, особливо німецькі, зображали біблійні та євангельські історії в костюмах своєї доби. І було б цілком хибно стверджувати, що той одяг більше пасував для мальовничого відтворення теми, ніж теперішній, який справді, за винятком деяких жіночих суконь, безглуздий і немальовничий. Але багато й давніших мод доходили до перебільшень, я б сказав, до страхітливих перебільшень. Згадаймо ті дзьобаті черевики з закрученими до гори на цілий лікоть носаками, ті роздуті шаровари й камзоли з розрізами на рукавах. А як спотворювали обличчя і поставу багато жіночих уборів, що їх можна побачити на давніх портретах, де молоді і квітучі дівчата, справжні красуні, тільки через свій одяг здаються старими, похмурими, матронами. І все-таки ті картини, напевне, нікого не відштовхували.